Да станат огън На 25 май 1938 година бе втория ден на Великден. Около 150 души, братя и сестри, се качихме на Витоша. Изпълнихме паневритмията на полянката на Елшадай. След това се събрахме около учителя и той каза Нашите страдания са нашия прогрес. Те се отбелязват. Всичко е за добро. Нека човек да се убеди в тази философия и да живее в нея. Този, който има много радост, има изобилие и може да даде. А този, който страда, има по-малко. Нека му се даде трябва да си влизаме в положението един на друг и да си помагаме. Като мислиш все за лошите черти на един човек, ти усилваш лошото в него. И като мислиш за добрите му черти, усилваш доброто в него. Не само трябва да утешаваме един човек, но трябва да му се помогне да се учи. Силни хора са тези, които предават любовта, а слаби хора са тези, които приемат любовта. Този, който е бил слаб, после става силен и предава любовта. И после силният става слаб и приема любовта. И слабоста и силата са добри. Трябва да станеш слаб, за да приемеш любовта и трябва да бъдеш силен, за да я предадеш. Всяко дете в отробата на майката е обвито с було. Недостатъците на човека са булото, с което е обвита душата. Ти ще обичаш душата, а не булото. Само който обича Бога, той може да го види. Само в любовта нещата са реални. Когато обичаш някого, всички страдания можеш да носиш. Когато не го обичаш и най-малкото страдание не можеш да носиш. Ако ние за Бога не можем да носим всички поругания, тогава нямаме любов към Него. Каквото и да ти се случи, Бог те изпитва. Човекът на любовта е свободният човек. Как трябва да се разбира любовта? Да считаш, че тази душа е излязла от Бога, да имаш уважение към нея. Както уважаваш Бога, така да уважаваш тази душа, заради Бога, който е в нея. Всеки апостол принадлежи на една зодия. Йоанн е бил женствен. Павел е бил марсианец. У Павел беше развита причинността, тоест горната част на чалото. Апостол Тома има обективен ум, интерес към материалната област. Писанието трябва да се изучава символично. Онзи, който иска да изучава Давид, трябва да е минал през изпитанията му. Прочетете, например, Псалом 51. После човек трябва да има опитността на Даниил, на Езекил и прочие, за да ги разбере. Или пък самият пророк да те посети и да ти обясни защо е писал така и така. Пророците идат сега, стига да ги повикаш. Христос беше наречен Агне. Значи той бе огън. И всички добри хора трябва да станат огън. И когато дойдеш при лошите хора, ще ги запалиш. В славянството има проявление на Бога. Бог извика славяните на работа, за да се действат за Царството Божие на земята. Уславяните трябва да се развие любов към Бога.